ויקרא, פרק י"ג וידבר אדוני אל משה ואל אהרון למור. אדם, כי יהיה ואור בשרו שאת, או ספחת או בהרת, והיה ועור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את הנגע באור הבשר. ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרעת הוא, וראה הוא הכהן, וטימה אותו. ואם בהרת לבנה היא באור בשרו, ועמוק אין מראיה מן האור, ושערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים. וראה הוא הכהן ביום השביעי, והנה הנגע עמד בעיניו, לא פשה הנגע באור, והסגירו הכהן שבעת ימים שנית. וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית, והנה כהה הנגע, ולא פשה הנגע באור, וטיהרו הכהן, מספחת היא, וכיבס בגדיו, וטהר. ואם פשו תפסה המספחת באור, אחרי הרעותו אל הכהן לטהרתו,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 וטמעו הכהן, לא יסגירנו, כי טמא הוא. ואם פרוח תפרח הצרעת באור, וכיסת הצרעת את כל אור הנגע, מראשו ועד רגליו, לכל מראה עיני הכהן. וראה הכהן, והנה כיסת הצרת את כל בשרו, וטיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור הוא.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 כי יהיה בו ואורו שכין ונרפא, והיה במקום השכין שאת לבנה, או בהרת לבנה אדמדמת, ונראה אל הכהן. וראה הכהן, והנה מראיה שפל מן האור, ושערה הפך לבן, וטמעו הכהן, נגע צרעת היא, בשכין פרחה. ואם יראינה הכהן, והנה אין בה שיער לבן, ושפלה איננה מן האור, והיכהה, ויסגירו הכהן שבעת ימים. ואם פסו תפסה באור, ותימה הכהן אותו, נגה היא. ואם תחתיה תעמוד הבהרת, לא פסתה, צרבת השכין היא, ותיהרו הכהן. או בשר, כי יהיה ואורו מכבת אש.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 ושפלה איננה מן האור, והיא חיה, והסגירו הכהן שבעת ימים. וראהו הכהן ביום השביעי, אם פסו תפסה באור, ותימה הכהן אותו, נגע צרעת היא. ואם תחתיה תעמוד הבהרת, לא פסתה באור, והיא חיה, שאת המחווה היא, ותיהרו הכהן, כי צרבת המחווה היא.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 והנה לא פסה הנתק באור, ומראהו איננו עמוק מן האור, וטיהר אותו הכהן, וכיבס בגדיו, וטהר. ואם פסו יפסה הנתק באור, אחרי טהרתו, וראהו הכהן, והנה פסה הנתק באור, לא יבקר הכהן לשיער הצהוב, טמא ואם בעיניו עמד הנתק, ושיער שחור צמח בו, נרפא הנתק, טהור הוא, וטהרו הכהן. ואיש או אישה, כי יהיה ואור בשרם בהרות, בהרות לבנות. וראה הכהן, והנה ואור בשרם בהרות, כהות לבנות, בוהק הוא פרח בעור, טהור הוא. ואיש כי ימרט ראשו, קרח הוא, טהור הוא. ואם מפעת פניו היא מראת ראשו, גיבח הוא, טהור הוא. וכי יהיה בקרחת או וגבחת נגע לבן אדמדם, צרעת פורחת היא בקרחתו או בגבחתו. וראה אותו הכהן, והנה שאת הנגה לבנה אדמדמת בקרחתו או בגבחתו, כמראה צרת אור בשר. איש צרוע הוא.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 בבגד צמר, או בבגד פשטים, או בשתי, או בערב, לפשתים ולצמר, או באור, או בכל מלאכת אור. והיה הנגע ירקרק, או אדמדם, בבגד, או באור, או בשתי, או בערב, או בכל כלי אור, נגע צרעת הוא, והוראה את הכהן. וראה הכהן את הנגע, והסגיר את הנגע שבעת ימים.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 ואם יראה הכהן, והנה לא פסה הנגע בבגד, או בשתי, או בערב, או בכל כליאור, וציווה הכהן, וכיבסו את אשר בו הנגע, והסגירו שבעת ימים שנית. וראה הכהן אחרי הוקבס את הנגע, והנה לא הפך הנגע את עינו, והנגע לא פסה, תמהו, באש תשרפנו. פחתת היא בקרחתו או בגבחתו. ואם ראה הכהן והנה כהה הנגע, אחרי הוא כבס אותו, וקרע אותו מן הבגד, או מן האור, או מן השתי, או מן הערב. ואם תראה עוד בבגד, או בשתי, או בערב, או בכל כליאור, פורחת היא, באש תשרפנו, את אשר בו הנגע. והבגד או השתי, או הערב, או כל כלי האור אשר תכבס, ושר מהם הנגה, וחובס שנית, ותהר. זאת תורת נגע צרעת, בגד הצמר, או הפשתים, או השתי, או הערב, או כל כלי אור, לתהרו או לטמאו.